الذي تركنا لمحجته البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون أيها الناس اسيقوا واسيقوا نفسي متق الله عز وجل فإن في تقواه صلاح الدنيا والآخرة ومن اتقاه وقاه وتزودوا اليوم المعاد فإن خير الزاد التقوى إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب wa kawa'iba turaba wa ka'san biha qa amma ba'du fa inna isdaka alhadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin allahumma najinna minha rabbal alamin ba'arakum shukuru allah subhanahu wa ta'ala wa lazima sisi kama wa Shukrani zetu zote tumlegeshe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nema neema mbalimbali neema sampuli sampuli na katika hizi neema zote Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kushukuriwa katika hizi neema Allah Subhanahu wa Ta'ala konesha nanna gani neema zake zilivyokuwa nyingi asema wa antu naama Allah la tudsuha Nikijaribu kuzidhibiti neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala namna zilivyokuwa mingi wallahi hamuwezi kuzidhibiti tola kasema, la in la azidannakum laiti tutamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala la azidannakum Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuzidishia katika neema tuliyokuwa yake Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuzidishia katika neema ambayo kwamba tuko yake Miongoni mwa hizi neema, nema kubwa zaidi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kukuumba kwamba wewe ni Muislamu. Allah hakukuumba katika wale Allah ameokashirikia. Allah hakukuumba katika wale ambao pamoja wamepotea ileti ya saa, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumba kwamba wewe ni Muislamu, umeikubali kalima tukufu ya la ilaha illa Allah. Wallahi neema kubwa wallahi hakuna neema utaisawazishe na hii neema tukufu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe ni muislamu ndugu zangu wa islam katika hizi neema miongoni mwa neema Allah subhanahu wa ta'ala ameaopatia hawa waislamu Allah ametujalia misimu si muzahiri akumbana ndani ya hizo misimu. Zaheri tukimuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa ndio sababu ya sisi kuingia peponi. Hii zote Allah Subhanahu wa Ta'ala lengo lake ni afaulu. Huyu binadamu hapa na kesho. Ibaddallah wadi wa tukufu wa kisilamu Inna Rabbana Tabarak wa Ta'ala. Allah Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kada'ana ametulingania sisi ila tanaffusi wa tasabuki ushindane na kukimbilia yote ya khiri, wal walisra'u ila alkhairati na kukimbilia kufanya mambo ya yaheri kwa nini ili tupate kufaulu leo na kesho hizi ni katika neema za Kiislamu wa amali aljannati Allah subhanahu wa ta'ala atuita kufanya vitendo za watu wa peponi vitendo itakotushia sisi kuingia peponi Allah sema inalabrara la fi على al-ara'ik yandurun ta'rifu wujuhuhum fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk msho lasema wa fi dhalika falyatanafasu mutanafisun allah akiwazungumzia watu wa pepo kesho vipi hali yao itakuwa peponi inal abrara la na'im wale watu wema waliotenda amali nzuri hapa duniani la na'im watakuwa katika nema Allah subhanahu wa ta'ala hii kalima na'im amileta nakira kwa kuwa inakusanya kila aina ya neema kesho peponi Nema hii haipatikani hivi hivi inapatikana kwa watu kufanya amali ambako wanya sawa mushalla sema wafi dhalika kwa hilo faliyatanafasu li mutanafisun washindanie wenye kushindana kushembe kushinda ni Wa waipate tupo yake Allah subhanahu wa taala na hii ni wao kufanya amali ambaye kwamba ni sawa lakini hayata hayata falayanfa abkaul mutritu fi badri hayata hayata kilio cha wenye kulia wale amekomba walisembea wakapuuzilia mbali kutenda amali ambakomba ni sawa wakati wanalia, wakati wale watu wema watakapokuwa wanaona mbegu yao waliopanda hapa duniani pale wakati watu wema watakapokuwa wanalipwa kutokana na yale mbegu waliopanda hapa duniani indadha pale ndiyo wanajutia wanasema ya laitani kuntu ma'ahum fa'afus fawzan 'azima ya itani majuto ya itani wale wangu laitini ngekuwa pamoja na hawa wenye kufaulu hawa labrar pia mimi vile vile nikuwe miongoni ma wenye kufaulu pepo ya allah inna silatu allah ghalia pepo ya allah ni ghali pepo ya allah ni hali haipatikani hivi hivi bali inapatikana kwa watu kutenda amali ambakombania sawa uthenda amalembe kwamba ni nzuri ibadallah waje waala in min mawasim alkhair alsharia miongoni mwa misimu za khairi za kisheria allati yambazi amekwamba lazima ya yatupasa sisi istaghlalha tuitumie kisawa sawa ili tuwe ni wenye kufaulu ili kwetu wenye kuipata mipo yake allah subhanahu wa taala bilmusabaka tushindanie tuwe na bidii kushindania hiyo msimu Ila la amali a'malis salihah tushindaniyo kufanya amali amekumbali salih al'ashru al ni kumi ya mwanzu min hijja katika mwezi wa dhilhijja mwezi ambao tumeko ndani yake imeanza leo wallahi hili ni miongoni misimu katika misimu zaheri na misimu zaheri zikija faliyatanafasil mutanafisun washindaniyo wapiganie wenye kupigania kutokaheri ili kufaidika na hii misimu yaheri tayai ayamu alfazila tanyage kuna masiku ndio bora masiku ndio kwamba litukufu wa ghanima na watu wajitahidi kungangania kupata ghanima katika hii mwezi hizi masiku kubwa uko macho ndani yake alal kwa yule mwenye akili yule mwenye akili ndio ufahamu kwamba lengo lake na ya yeye kuipata ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye kufanya amali ambako mali nzuri. Kwa hiyo ikija misimu zaheri mfano kama huu msimu mko pamoja dukani yake wallahi hufanya bidii. Wallahi hujitahidi kufanya amali ambako bani ni sawa. Ayumiru ruha bi tu'a ndio tukuihaya, kuiotekeleza, hizi masiku kunywa kumti Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi masiku kumi, siku ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala mchana wake siku kwamba mtu Muhammad sallallahu alaihi anasema katika hadithi yake hakuna masiku katika huu mgongo wa ardhi amali nzuri ni bora na kwa Allah subana wa Ta'ala hizi masiku kumi ambayo kwamba tuko ndani yake kwa maswahaba wakamuliza rasulullah wala aljihad fi sabili llah ata hii amali kubwa ya jihad kupigania kwa ajili allah subhanahu wa taala bado haiwi sawa na hizi mafundulo siku 10 tumekasima wala aljihad fi sabili llah hata kupigania kwa ajili allah subhanahu wa taala illa rajulun iskuwa mju kharaja bi wa malihi alitoka kwa nafsi yake na mali yake kisha hakurejea na chochote Imma mali yake ilipotea ima alikwenda vitani ikapotea mali yake na nafsi yake huyu penginepo ndo na amali ambayo kwamba itafanywa katika hizi kumi za mwazo wa Dhul zangu wa Islam ni fadhla aina ndugu zangu wa islamu. ni rahma aina gani Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea hizi mashriku kumi lengo kufaulu lengo tupate kufanya wale amekumbana nzuri takuwa sababu ya sisi kuingia peponi والله wengi wamegafilii na hizi masiku kuna yule akadhania mwezi mtukufu pekee ni Ramadhani peke yake kisha inapoisha Ramadhani asijue asitambue baada ya Ramadhani kuna miezi mbele zinakuja ng'ombe mitakatifu miezi amali ndani yake ni bora kushinda kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala al ashru al -ayami, hizi masiku 10 ala imamu ibn rajab alhamdali rahimahullah sikize huyu mwanachooni anasema nini kuhusu watu kunyanyania kufanya wema katika hizi masiku 10 anasema al ghanimatu al ghanimatu watu wapate kufaulu watu wapate kufaulu watu kufa wachukue mangawira biintihaz al-fursa wa kuchukua fursa fi hadhi al-ayami katika hizi masiko ambapo Masiku watu kufu, watu wa faidike watu wajikurushe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wajaze kapu yao ya matendo mema wajaze vikapu gawa baa kesho wakiwa katika mizani itakuwa ndio sababu ya wao kuingia peponi asna famah minha i wadun laha qima Hizi masiku kumi, haina badali ikupita ndimi kupita na wala haina qiima kwa kuwa wallahi hizi masiku ni masiku mtakatifu. Hizi siku kumi, wallahi ni masiku matakatifu kwa mtu kufanya ibada Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi masiku 10 akaamba ndani ya Qur'an aliposema walfajri wala na 'ashri wash-shaf'i nani wazi ni desturi ya Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na jambo yamaanisha hilo jambo ni nzito. Lamaanisha hilo jambo lina utukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ni kwake yeye kuapa kwa, kwa, kwa anachokitaka katika viumbe vyake. Ndio akaapa na hizi mashiku 10, wala yalina asri na hizi mashiku za Dhulhijja. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi mashiku 10 za Dhulhijja? inaonesha kuhusu utukufu wa hizi masiku makumi Yaonesha kuhusu uzito na ubora wake mbele Allah subhanahu wa ta'ala ya hizi masiku kumi ni juu yetu sisi kama waislamu tupate faida na hizi masiku kumi kwa kuwa umri wetu leo haifikishi hata 50 na ikiwa umri wako wetu haufikishi wa 50 ama 60 je amalizetu rizetu ni zipi amekwamba itatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala la shakka lazima tuifanye uzuri hizi mashiku 10. Tujikurubishe kwa Allah subana wa ta'ala. Kujue zake na umimu wake wahii siku kumi Kisha tujiangalie sisi wenyewe, je mimi nimefanya amali gani ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa hauna, fabadir, fabadir. fanya pupa, fanya pupa. Istaghalli hadhi al ayyam. kazi upatie faida ya hizi mashiku 10. Leo unaamka, kesho jina lako linabadilishwa kwa kuwa ndio ushaondoka hapa duniani wangapi sisi tunawazika kila siku pengineyo yule mgonjwa aliyeko hospitalini ikawa ndio tiari kushauona kwa huyu ndio ameondoka akabaki yule mwenye afya akafariki wangapi leo mtu mdogo pengineepo anatarajiwa kuishi miaka mingi, akafariki lakini yule mzee mkongwe akabaki huko duniani. Hii ni dalili kwamba wakati watu katika kutoka huko ardhi. Mtu wakati mwingine niachwe ya mataka tatu akayepembeni ajiulize, mimi nimefanya amali gani amakomba penginepo itani kuwa sababu ya mimi kuingia peponi. Mimi nimefanya amali gani? nditakuwa ndio sababu ya mimi kuwekwa mbali na moto wa jehanamu ajipime ajifanyie muhasaba akiona hana amali yoyote aitumie vizuri hizi siku kumi kwa kuwa mautu, mauti huja hafla mauti haibishi odi si dalili kwamba wewe ni mgonjwa ndio utaondoka la wangapi katika watu na afya zao mata wamekufa na yule mwenye mgojwa akaishi hinan minadhari akaishi miaka mingi Duku wa waislamu, fadadi kwa fadadi, tuitumie kwa uzuri hizi siku kumi. Masiku ya mikombo imeanza leo. Tuzitumie kisawa sawa kwa kuwa ndani yake kuna faida nyingi. Kwa kuwa ni masiku mtu kifanya amali analipo maradufu min fadha'ilaha. Miongoni mwa za hizi masiku 10, ndikawa ndio sababu au penginepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuapa na hizi masiku kumi. miongoni mwa zake shahada tu rasulullah sallallahu ni Mtume صلى kutua ushahidi amkushahidilia kwamba bi'annaha afdal ayami ad-dunya. Muhammad ameshuhudia kwamba hizi masiku kumi ndio masiku bora katika masiku ya dunia. Je, ikitupita tutegemea masiku ipi zingine? Atakuwa mapengineevu itakuwa ndio mudhaaf. Masiku pengineevu mtu akifanya amali ataongezewa kushinda hizi masiku fa badir fa badir harakisheni harakisheni kuifanya amali amekumbania sawa anjabir radhiallahu anhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam qala tunasema katika hadith iliyopokiona jabir afdalu ayami ad-dunya masiku bora katika masiku ya dunia afdalu masiku bora katika masiku ya dunia al-ashru min hizi masiku 10 hizi masiku 10 za dhulhijja ni katika masiku bora katika masiku ya dunia ali ibn Kathir rahimahullah ibn Kathir anasema wa bil hizi masiku kumi afdalu ayani sana ni bora katika masiku za hizi masiku kumi ndio masiku bora kama anatukabi hadith kama vile msumi sallam katika hadithi kwa nini tusipatie katika hizi masiku kumi kwa nini tusijifunge tukafunga na kikoi kisawa sawa tukajitahidi kufanya amali ambayo kwamba sawa. Mwaka huu umeipata, jaya una uhakika au hizi ujao kuipata hizo si Ikiwa hauna hakika basi itumie hii fursa sasa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika amali amekwamba ni bora. Suli la Sheikhul Islam, aliulizwa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ayyuhuma afdal katia hizi 10 mawili, ipi ndiyo bora? Ashru alhijah masiku kumi ya Hijra au ashur awakhiri awaher min Ramadhan amazili masiku kumi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kati ya rizmi 22 ipi imekumbania bora katika mwezi wa Ramadhani Watu hujitahidi sana katika ibada wakajukuruubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wengine tabia zao zikabadilika lakini inakufika katika hizi kumi Penginevo penginevofrujuwa fatula zake Mtu akasembea watu wakarudi nyuma alimuulizwa ipi ndio bora fa ajaba akajibu ayyamul ashr min alhijjah masiku 10 ya mwezi wa alhijjah afdal ni bora afdal ni bora min, min masiku 10 ya mwezi mtukufu wa ramadhani ya mwisho ubora wake hauzidi ubora wa masiku amekwamba ni hizi siku kumi za Ashhur kwamba mchana wa hizi kumi za mwisho ni bora kuliko bichana zote na usiku wa kumi wa mwisho wa Ramadhani ndio zile masiku usiku amekwamba ni bora kuliko usiku zote kwani tusitumie vizuri hizi masiku 10 amekwamba Allah subana wa ta'ala ametujalia na kunimeesha kwamba tumeipata Tuitumie kisawasawa. tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni mbali mbali za ibada ambapo sisi tunazijua ibada za akwali ibada za amali iwe ni vitendo au ni maneno ilhali tuipate faida ya hizi masiku kumi. mchana wake ni bora kuliko mchana zote na mcha, usiku wa kumi ya mwisho wa mwezi mtukufu Ramadhani ni bora kuliko usiku zote kwa kuwa ndani yake ni patikana ya Lailatul waibadallah Allah wa tukufu ramadhani waje wa tukufu wa, wa islam miongoni mafadla ya hizi masiku kumi annaha dhmina ayami alashr alhurum -ha hizi masiku kumi, ya mwezi mtukufu wa dhulhijja imekusanya masiku miongoni mwa masiku amekoma allah subhana wa ta'ala amehitaji kwamba ndani yake kuna miezi minne ambayo ni matakatifu katika hizo miezi minne kuonesha utukufu wa Mwezi basi hi mwezi imeingia ndani kwa jumla ya hizo miezi minne ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah subhana wa Ta'ala akisema kuhusu hizo miezi minne akatuhusu akatwambia fala tadlimu fi hinna anfusakum ndani yake hizo miezi minne mitakatifu, msidhulumu nafsi zenu ndani ya hizo miezi minne Imam al-Qurtubi رحمه الله alifasiri aya kisema la tadlimu fi hinna anfusakum bi-tikabi adh-dhunub musbilu nafsi kufanya madhambi Mwezi <todicum> ngapi? Kizi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. mwezi wa al mwezi wa hija, yake na mwezi wa unafuata kisha na Rajab hizi miezi minne Allah amehitaje ndani ya Qur'ani kwamba ni miezi mitakatifu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kwamba ni miezi watu wapapie kufanyia mlaheri Kinyumena yake watu wasimaasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi miezi minne Ndiyo kwa maana kuonesha fatla ya hii mwezi ya macho tuko ndani yake ni miongoni mwa hizo miezi minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mafadala za kuonesha utukufu wa, wa huu mwezi amekuwa katika yake bi njumla 40 Musa alayhi salam ni miongoni kwa masiku Allah subhanahu wa ta'ala alimwaahidi Musa kwa mtazungumza naye Allah ta'ala wa waadna Musa 30 layla wa tamnaha bi'ashr fa miongoni mwa utukufu zake ya huyu mwezi amekomba tuko ndani, ya, ndani yake ni miongoni mwa miezi masiku amekoma ya ndani yake allah subhanahu wa taala alimwaahidi atazungumza na musa alayhi salatu wasalamu muala ma wakifasiri wakasema ilikuwa ni siku 30 na dhilqaada na hizi masiku 10 ambayo komba tuko ndani yake kama qa ibn kathir alaktaruna ala anna athlathina hiya dhilqaada wa ashra hiyo ni ilikuwa ni siku thalatini. ya dhilqaada kisha na uongeze hizi masiku 10 ambapo ndani yake wa dhilhijja ni utukufu ulioadhi wa hii mwezi ambapo tumeko ndani yake ni uchukufu ulio vipia, siku kume ya hizi masiku 10 amekwamba ndani yake kwa yule amekwamba yunatakaheri kwa yule amekwamba anayojua nafsi yake na udhaifu wa nafsi yake kujikurubisha kwa Allah subana wa ta'ala na ndiyo fursa ya sisi kusamehe madhambi yetu amekwamba tunazifanya kila siku Alanini yetu ni ndogo, umri wetu ni chache. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha hivyo, katuletea hizi misimu za khairi. Ili tupate kufanya maamomo kwa ya khairi, iwe ndio sababu ya sisi kupata malipo maradufu, mshowe tulipate lipo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kana salafu swali. walikuwa wale wema wale tangulia. Rahimullah. Yahrisuna ashadd al walikuwa na pupia. wakijitahidi kujitahidi ya kisasaa fi kujitahidi katika hizi kumi za dhilhijja walikho wabaki nyuma bi'an ta'a kwa sampuli mbalimbali za ibada walifahamu muhimu walifahamu fadla hizi masiku kumi ikawa wanajitahidi kisawasawa kufanya ibada kisawa kisawasawa Wakanu, na walikuwa yu'adhimunaha wa hizi masiku 10 aya ta'adhim ghaya upewa kuitukuza Bimana maana walikuwa kitukuza wao kufanya amali amekumbania sawa walikuwa kitukuza hizi masiku 10 kwa wao kujikurumbisha karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala Sa'id bin Jubair huyu Sa'id bin Jubair رحم الله كان يحب ولاه العباد اللي كان يوهيمزها watu انبوي هذه 10 من ذو الحجه في ليالي العشر ويقول نالك واكوا مب بالله التوفيق الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد Wala miulad, wala ukufu wa lam yulad wa lam yakul lahu bin Jubair ilikuwa ikiingia hizi kumi ya mwanzo wa Dhul Hijjah alikuwa akiwahusia na akiwahumiza watu akiwaambia la tudfi surajakum layali al-ashr nzi zimetazenu hizi si kumi za siku ya Dhul Hijjah kwa nini muhishe kwa ibada muhishe kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Abu Uthman ان هدي رحم الله يقول كانوا يعظمون ثلاث ثلاث عشرات وهم يوتangulia walikuwa kitukuza 13 hizi 13 walikuwa kitukuza kwanza al من akhir min ramadan kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu ramadhani wemo aliyotangulia walikuwa kitukuzo wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mbali mbali Kumi ya mwanzo ya mwezi wali wa Dhul wema walietangulia walikuwa kiaadhimisha kwa kufanya samkuli mbalimbali za ibada kisha walashrul awwal min Muharram na kumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa Muharram walipo kiaadhimisha wa kujikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi tutataka mifano gani sisi tutaka kuwafuatana nani ikiwa tutafuata wema waliotangulia kwa nana ibadah, nani walipokuwa wakifanya ibada tutafuata nani ili tupate kuongoka fabi hudahum waqtadih kwa wao ngofu wao pia shituifuate ili japate kufaulu wakiitukuza hizi masiku 10 hawakuwa wana bakiliuma kwa wao kufanya ibada kala maymun bin mihran rahimallahu min adraktu watu wa innahum na kifaa zao la yukabiruna fil Walikuwa to takbir katika kumi ya mwanzo wa dhulhijja hata kuntu ushabihahu. Baka nilikuwa nawafananisha mfano wa mawingu mfano ya watu wengi kwa namna walipokuwa kizitoa zile sauti ili wapate faida ya hizi masiku 10 ambayo mandani yake Allah subhanahu ta'ala fadla zake amezitaja. Imam Murad alhamd li akitupatia wasia Wasia, pengine hapo hii wasia nitakuwa sababu yetu ya sisi leo na kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala imepoja basema al mubadara al mubadara kuharakisha kuharakisha kutanguliza watu kufanya amali mekomania sawa bil amal wa kufanya kitendo qabla hujumil ajal watu ajitahidi kujitahidi kufanya matendo mekomania sawa kabla ajali yako ijakufikia kabla mauti kufikia. kabla anyandama asema kabla ajutia al-mufarritu ala ma faala yule aliyopoteza wakati wake kwa yale aliyokomba aliyafanya ika ndio sababu ya yeye kupata hasara atuhusuia tuharikishe tuharikishe kabla wa yas'al ar-raj'a li ya'mala Kabla qabla an yumba'a Allah subhanahu wa ta'ala am fursa arudi hapa duniani ili hapa chokufanya amali amekumbani ya sawa rudirijuni la'alliy a'mala salihan fi ma taraktu Allah niregeshe nirujishe ili nipate kufanya amali amekumbani ya sawa kwa kila mtu kwa maliki wacha kalla hakuna wakati kama huo kwa imani nuraja basema Watufanyie bidii kabla haijafika hiyo wakati fala ujaba hata hatapatiwa hiyo fursa ya kurudi katika huu gongo ardhi ila ma'sala wakabla an yahula almautu wa, al wa baina almu'minu na kabla mauti hijakuwa ndiyo kizuizi kati ya yule ambaye kuomba ana matarajio na yeye kufikia katika matarajio yake Mtarajio ya kila siku nitafanya nitafanya. Harakisi kabla jetka mauti ikawa kizuizi ya yeye ya, ya kutofanya yale ambayo alikuwa ameanua. Al-hadar al-hadar, hadari hadari mundhiya ila wakati. Kupoteza wakati wetu katika hizi mashiku 10. Fi hadhi al-ashri. kupoteza fatla za hizi mashiku 10 kupoteza wakati wetu wa waqala alisema pakasemwa kusengenya mambo mekwa mahali faida wa mushahadatul musalsalat nakuangalia vipindi baada vipindi katika hizi kumi hadi 10 ya mwanzo wa dhulhijja usipoteze wakati wetu kwa vito, ambavyo kwamba haitarudi kwetu kwa manufaa walinshigalu bimawaqi tawasil nakudishugulisha na, na mawaku mwa, walishigalu bimawaqi tawasil nakudishugulisha na, na mambo ya yemaendeleo amekwamba inaendelea katika vyombo vya habari ikawa watu wanashughulisha na WhatsApp wa, wa na Facebook watu wanashughulisha kwa mambo amekwamba haiwezi warejea wao na faida Faina hadhal musimu tu hii msimu mko matuko yake ni msimu wa mtu kupata faida ni msimu wa mtu kuchuna ni msimu wa mtu kuongeza katika pulaki la mema wa na hivi ni fursa la tuawad hii fursa haikuji tena ikienda ndio imeenda Allah subhanahu well, wa tuangalie Tumetamuza nini maisha kwa maisha ya kesho leo kiondoka hapa duniani na nilipata hizi misimu zaheri nilifanya nini kwa maisha ya kesho itakuwa ndio sababu ya nini kuingia peponi ikiwa hauna ikiwa hauna lolote la, la kujivunia tumia vuzuri hii Allah ta'ala Mtu kesho ataulizwa Atawachwa, ataulizwa aliifanyia bidii umri wake nilitumia katika nini ujana wake nilitumia katika nini ndio Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea huu msiba mkombani mwisho kabisa katika nasaha amekomo tunatoa wazaujata wake wetu wauladi na, na watoto wetu amana tu wallahi ni amana wallahi ni amana fi aqabina ni amana kesho tutaulizwa katika shingo letu kullukum ra'i, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Wallahi sote wa kwa yale amekwamba tulifanyo kwamba sisi ndio watawale wa vitu kama hizo. Hizi kumi za mwisho, hizi kumi za mwanzo bilhijja. Tuasukume, tuafundishe, tuambie fadla hizi masiku 10 ili walelewe wa, wa, katika kumgopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa, kwa wao kuzijua fadla za hizi kumi, hizi kumi za mwanzo. Kwa nini? Ikiotazendea kesho tuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Inna الله wa malaikata rasulihi al yusalluna 'ala Muhammad. Yaa alladhina amanu sallu 'alayhi taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم, إبراهيم وعلى ابراهيم فالسلام من الله رب العالمين وارضى الله للخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وان باقي الصحابه الصالحين اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل شرك المشركين وانصر دينك في كل مكرب العالمين ربنا اغفر لنا وارحمنا سب عنا باليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انصر رحمكم الله بعد الصلاه